בעזרת השם נדבך, ספר ליקוטי תפילות תפילה קכ"ב, ממסעד על תורה קסט בליקוטי מוהר"ן צרות לבבי רכיבו, מצוקותיו יציאני. צר ומצוק מצאוני, מצוותיך שעשועי. צר לי מאוד אבי שבשמיים. צר לי מאוד אבי אב הרחמן. צר לי מאוד, אבי אבי, גואלי ופודי, צר ומר, ואח ואבוי ואוי ועללי מאוד. צר ומצוק מכל צד. ענני ה' ענני, ענני עונה בעת שרה ענני, כי אתה ה' עונה בעת שרה. ענני ה' כקראתיך, עוזרני וראשייני למען שמך. למדני והורני איך אזכה לדון ולשפוט את עצמי בעצמי עתה בעת הזאת, בעת צרה הזאת, אשר אני מונח כמו במחבש ממש. ואין יודע לשוט עצות בנפשי להציל את עצמי על כל פנים מעתה. ונפשי נבהלה מאוד, מאוד, ועתה אדוני עד מתי? עד מתי? עד מתי? עד אה נצעק בשביעי אני. פלוני בן פלונית, עבדך בן אמתיך, אוי ליווי לי, כי לי. חלו ביגון חיי ושנותיי בהנחה, כשל בעווני כוחי ועצמי אששו. ועתה איך לוקחים עצה? איך אזכה אתה לפשפש במעשיי ולשפוט את עצמי על כל מעשיי והנהגותיי? מאחר שאני יודע בעצמי שרוב מעשיי מקולקלים ופגומים מאוד, בפרט מחשבותיי הרעות ורעיוניי המבולבלים, המפוזרים וטרודים במה שטרודים, רחמנא לצלן מעתה. ונדמה בדעתי כאילו איני בידי חס ושלום. וזה כמה שאני חוטא חתירות להציל את עצמי ולא עלתה בידי. עתה איך זוכין למשפט דקדושה שאזכה לפשפש ולמשמש בדעתי במעשיי, ולשפוט את עצמי בעצמי באופן שאמצא עצה ותחבולה טובה בכל עת שאזכה לקיימה. באופן שעשוע ואסור מהרע ממעשיי הרעים, ממחשבותיי הרעות והפגומות. מלא רחמים חמור עלי ועוזרני והושיעני בישועותיך האמיתיות. כי כבר אמרתי לפניך כמה פעמים שכל העצות האמיתיות והנפלאות שגילית לנו על ידי צדיקי אמת, אם אמנם כולם נכוחים וישרים, כולם אהובים, כולם ברורים, כולם קדושים וכולם עומדים ברום עולם. אך מעוצם גשמיותנו וקשיות עורפנו, קשה היה לנו לקיים העצה בעצמה. בפרט שרוב הדברים כל אחד נתלה בחברו, ואין יודע מהיכן ההתחלה. כי אני רחוק משמחה, מחמת שפגמתי הרבה בברית קודש, וכן להפך. קשה וכבד עליי לשוב על פגם הברית ולזכות לתקן הברית, מחמת שאני רחוק משמחה. כי עיקר שמירת הברית על ידי שמחה, כמובאו בדברי חכמינו זכרונם לברכה בכמה מקומות. ועתה מאין יבוא עזרי, מאין תבוא תשועתי? מאין אבקש עזר ותרופה לחולה מדוכא כמוני? שתטתי בארבע פינות תרופה, לא מצאתי, שבתי אליך בבושת פנים, לשחרח אל בעת צרתי. ואתנפל ואתחנן לפניך מלא רחמים בכל עת, מלך אוהב צדקה ומשפט. שתזקני ותעזרני ותושיאני ותלמדני ותורני בכל עת, דרכי המשפט דקדושה. שאדע ואבין ואשכיל איך לדון ולשפוט את עצמי בעצמי בכל יום ויום על כל הדברים שעשיתי, ולמצוא דרך ועצה נכונה ואמיתית שאזכה לקיימה באופן שאשוב מעתה מכל דרכיי הרעים וממחשבותיי הרעות, ולא אשוב עוד לחיסלה, באופן שאזכה לשוב בתשובה שלמה לפניך באמת ולעסוק תמיד במשפט דקדושה לשפוט את עצמי כראוי, כרצונך וכרצון הצדיקים האמיתיים. עד שאזכה על ידי המשפט שאשפוט את עצמי בעצמי לסלק ולבטל כל המשפטים והדינים שלמעלה ממני, שלא יהיה כוח לשום מערער ומקטרג לעורר שום דין ומשפט עליי בכלל. ריבונו של עולם ידעתי כי אין בי כוח לזה לסלק כל הדינים והמשפטים מעלי על ידי משפטי ודיני, כי איני עוסק בזה כראוי. אך על זה באתי לבקש ולהתחנן לפניך, בעל הרחמים, שדבריי אלה שאני מדבר מלפניך יהיה במקום המשפט שאני צריך לשפוט את עצמי. ותעורר כוח המשפט לקדושה של כל הצדיקים והיריעים האמיתיים שעסקו בזה כל ימיהם. ודנו ושפטו את עצמם יותר ויותר ממה שהיה מגיע להם כמה פעמים. וקיבלו על עצמם וסבלו ייסורים וצרות ועינויים קשים ומרים עבור כלל ישראל. והרבה מהם מתו ונהרגו על קידוש השם בייסורים קשים ומרים מאוד. בזכותם וכוחם תגרש ותשבר ותמתיק ותבטל כל המשפטים והדינים ממנו, מכל בני ביתי ומכל הנלווים אליי ומכל ישראל. ותבטל כל הצרות בכלל ובפרט בגשמיות וברוחניות, בגוף ונפש וממון, ולא תיתן כוח לשום שלוחי הדין הנקראים רצים. מבחינת טרגלין, שילכו לעשות איזה דין בישראל חס ושלום. לא לכלל ישראל, ולא לכל יחיד ויחיד מישראל. ואפילו הדינים והמשפטים והגזרות שכבר נמסרו לארצים ולשלוחי הדין חס ושלום, ואפילו אם כבר יצאו ארצים מבוהלים ודחופים בדבר המלך לעשות איזה דין ומשפט בישראל חס ושלום, אנא רחום ברחמך הרבים, חמול על עמך בית ישראל בזכות הצדיקים האמיתיים. ששפטו בדנו את עצמן כראוי, ובזכות כל הקדושים שנהרגו על קדושת שמך. ותחזור ותבטל ותיטול ותיקח מכל שלוחי הדין את כוח המשפט והדין שמסרת להם. ותאמר למלאך הרף ידיך, וישוב חרבו אל נדנה. כי אתה אוחז ביד מידת המשפט, כמו שכתוב, ותוחז במשפט ידי. ואפילו כשאתה זורק חץ, אתה יכול להחזירה ברחמיך. רחם עלי ועל כל התלויים בי ועל כל ישראל ובטל מעלינו כל מיני צרות ודינים שבעולם. בטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות. בפרט כל הגזרות הקשות ומורות הנשמעות שרוצים לגזור על ישראל חס ושלום במדינות. ובפרט הגזרה הקשה ומרש שכבר נגזרה אצלם ונחתמה בחותם המלך, שבני ישראל יהיו מצוינים ומזוינים בכלי זין למען יתערבו בגויים וילמדו מעשיהם תכסיסי מלחמה בתוך אנשי חיל. אוי, אוי ואבוי, אוי לעיניים שככה רואות. הלא למשמע אוזן דאבה נפשנו. מרדה על העלמקולה הבית משמיים וראה, איזה מישראל ראוי לזה, לשאת כלי זין, ללחום את מלחמותיהם ולחלל שבתות וימים טובים, שבגודל הכרחי מוכרח לבטל מצוות התורה. אוי, אוי, אוי, מי יוכל לשער מרירת הצרה הקשה הזאת שמבטלת בני ישראל, אמונת ישראל. אוי לנו שראינו זאת, אוי ואבוי! עיננו דאבה מני הצרה הזאת. מרדלמקולה, מי יכול לסבול צרה כזאת? אוי, אוי, אוי, מי יכול לשער מרירות הצרה הקשה הזאת? אוי, מי יעמוד בזה? היא שמיים עקיצו לצערנו, היא שמיים יפגיעו בעדנו. מלאכי החמים מלאכי עליון, חלו נא כל במיטב היגיון. אולי החוס, עם עני ואביון, אולי ירחם. אולי יחוס, אולי ירחם, אולי רחם, אולי רחם, אולי ירחם. צדיקי יסודי עולם קומו, כל שוכני עפר, להתיר בעדינו בעת צרה המרה הזאת. אבות העולם, שבעה רועים, אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרן, יוסף, דוד, וכל האמהות, שרה, רבקה ורחל ולאה. ושתים עשר שבטי ים, וכל הזקנים והנביאים ראשונים והאחרונים, וכל התנאים והאמוראים, וכל הצדיקים האמיתיים והקדושים והיראים והתמימים שהיו בכל הדורות עד היום הזה. עמדו נא, כולכם מקטון ועד גדול, אל תחרישו ואל תשקוטו. התייצבו נא בעזרתנו בעת צרה הזאת, השתדלו וערבו תחינה ובקשה לפני מלך אל רם ונישא. יזכור אהבתכם ויחיה זרעכם, ויבטל מאיתנו כל גזרות קשות. ובפרט גזרה רעה ומרה הזאת, אשר כבר יצאה מלפניהם, לא תהיה כזאת בישראל, שלא תאבד שרית יעקב. ואין לנו על מי להישען, כי אם על רחמי השם יתברך ועל כוחכם הגדול והקדוש. אל תביטו על מעשינו, אשר לא טובים, ועל חטאנו ועוונותינו ופשענו המרובים והעצומים כל כך כל כך. כי כבר סבלתם ייסורים וצרות הרבה בשבילנו בחייכם. הביטו אל מעט דמעט טוב שנמצא בנו עדיין, כי אפילו בפושרי ישראל הגרועים נמצאים כמה וכמה נקודות טובות, מכל שכן שגם עתה נמצאים קצת כשרים ויראים וצדיקים אמיתיים, כי אין דור יתום. ותהילה לאל, לא אלמן ישראל הקיצותי ועודי עמך. וחמול ורחם, ושמע כל צעקת ושבת עמך ישראל אשר צעקו לפניך אנשים ונשים וטף מיום שנשמע הגזרה המרה הזאת, עד אשר כמה נפשות מתו ונחלשו על ידי זה. ואף כי עתן מתרפים מלצעוק ולשוב כראוי, הלא אתה ידעת חלישות כוחנו, כי בשר ודם אנחנו ומחומר קורצנו. ואתה יודע יצרנו כי מעשה ידיך כולנו. ובפרט בדורות החלושים האלה בגשמיות ורוחניות. רחם רחם בעל הרחמים, הושיעה הושיעה בעל הישוות, כי אין מי יעמוד בעדינו. שמחה הגדול יעמוד לנו בעת צרה, בית משמיים וראה כי היינו לעג וקלס בגויים. נחשבנו כצאן לטבח יובל, להרוג ולאבד ולמכה ולחרפה. ובכל זאת שמך לא שכחנו נא אל תשכחנו. ראה את עמך מרודים מאוד, ראה כי כל עיקר צער ישראל הוא מחמת שרוצים להעביר אותם על דת ישראל חס ושלום. מחמת הגזרה הרעה הזאת שמביאה רבים מבני ישראל עוברים על דת, ורבים מבני ישראל מרוצים להמית את עצמם בידיים חס ושלום מלעבור על דתך הקדוש, אך הם מתייראים אולי אין זה רצונך על פי דת תורתנו הקדושה. על כן הם הולכים חשכים, עייפים ונרדפים. ננחים ונדכאים, מחכים למות עליך ועיננו. ועיניהם קלות כל היום לשמוע איזו ישועה אמיתית, ועיניהם תלויות אליך לבד. כי עיני יד... <איני> עבדים אל <על> יד אדוניהם, כי שפחה אל יד בבירתה, כן עינינו אל אדוני אלוהינו עד שחוננו. חוננו אדוני חוננו, כי רב שבנו בוז. יאמו מאך ויחמרו אחמך עלינו. חוסה עלינו כרוב חמלתך, ואל תשפוך חרונך עלינו. בזכות אבותינו ורבותינו הצדיקים האמיתיים, המעתירים אותך בעדינו תמיד. שוב מחרון נפאך וננחם על הרעה לעמך. <קקוק> <קוק> גואל ומושיע, פודה ומציל, ומפרנס, ועונה ומרחם בכל יצרה וצוקה. שומרנו והצילנו עובדנו מכל הצרות ומכל הדינים שבעולם. ובפרט מהצעות והגזרות אשר בעת הזאת, רחמנא ליצלן, רחמנא לשזבן. חוסה אדוני אל שארית ישראל עמך והצילנו מכל רע ומכל הגזרות קשות שבעולם. ותסלק ותסיר ותבטל כל המשפטים והדינים מישראל, עד שנזכה על ידי ביטול הדינים לשמחה גדולה. שתגדיל השמחה עד שתגיע לתוך הרגלים, שנזכה לרקוד הרבה מתוך שמחה. נגיע לה ונשמחה בישועתך. בשמחה וגילה רינד עצה וחדווה. <coughs> סוגריים, ובפרט בימי שמחה ויום טוב. <coughs> ימי חג הקדושים הבאים לקראתנו לשלום, רחם עלינו וחזקנו לשמוח בהם בכל עוז, כי הם זמן שמחתנו. רב להושיע, רחם עלינו והשמיענו בשורות טובות אמיתיות מהרה, שנתבטלו כל הגזרות הקשות, למען נזכה לשמוח בשמחת החג הקדוש הבא עלינו לטובה. ולא יתערבב שמחתנו חס ושלום. רחם עלינו למען שמך ושמחנו בחג הקדוש הזה הבא עלינו לטובה בשמחה גדולה ושמחה אמיתית. בשמחה הגדול והקדוש שנקרא עלינו. ויקוים מקרא שכתוב בשמחה הגילון כל היום ובצדקתך ירומו, עד שנזכה להמשיך השמחה מהחג הקדוש והנורא הזה על כל השנה כולה. ותחזקנו ותאמצנו להיות בשמחה תמיד, עד שנזכה על ידי השמחה לשמירת הברית קודש באמת, כראוי לאיש הישראלי הנבחר מכל העמים והלשונות. וברחמך הרבים תשמור אתה בעצמך את בריתנו הקדוש מכל מיני פגמים שבעולם. ותעשה כנפלאותיך, ותזכנו ברחמך המהרה לתיקון הברית בתכלית התיקון הנבחר באמת כרצונך הטוב. כי בעצם נפלאותיך וטובותיך וחסדיך הרבים, ובכוח וזכות הצדיקים האמיתיים ששמרו את הברית בתכלית השלמות שאין שלמות אחריו, אני בטוח ונשען שתתקן אותי ואת כל ישראל ותהפוך הכל לטובה. עד שגם כל הפגומים מאוד מאוד בפגם הברית יהיו בכלל תיקון הברית באמת, כי ממך לא ייפלא כל דבר. חוץ וחמור עליי, חוץ וחמור עליי ועל כל חברתנו ועל כל ישראל. חוס ורחם עלינו, חוס ורחם על בושתנו וכלימתנו, אשר אנו נבזים בעיני עצמנו, ונמאסים מאוד, עד אשר קשה לנו מאוד לסבול את עצמנו. עוזרנו והושיענו עובדנו, גאלנו עתה למען שמיך. שומרה נשי והצילני, אל לבוש כי חסיתי שמח נפש עבדך, כי אליך אדוני נפשי אשא. תשמיעני ששון ושמחה, תגל לעצמות דיכית. הושע אדוני תמוך את את שארית ישראל. בכל פרשת העיבור יהיו כל צורכיהם לפניך. אפילו בשעה שאתה מתמלא עליהם, אברה כי ישר וברא, יהיו כל צורכיהם לפניך לרחם עליהם מהרה. ברוך אתה שומע תפילה. עשה רצונך בשמיים ממעל, ותן נחת רוח ליראיך מתחת. והטוב בעיניך עשה, ברוך אתה שומע תפילה. שמה שברת עמך ישראל ועשה מהרה בקשתם, ברוך אתה שומע תפילה. שמע צעקת עמך ישראל ועשה מהרה בקשתם, ברוך אתה שומע תפילה. צורכי עמך ישראל מרובים ודעתם קצרה. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו, שתיתן לכל אחד ואחד כדי פרנסתו, ולכל גבייה וגבייה די מחסורה. ברוך אתה שומע תפילה. יהי רצון אמרי פי והגיון לי בי לפניך, אדוני, צורי וגועלי. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן.